Taina rugăciunilor în Duh și în adevăr Duh este Dumnezeu și Cel ce îi se închină trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr Ioan 4.24 Predosovie. Taina rugăciunilor în Duh și în adevăr este adâncirea rugăciunii minții în inimă, fiindcă rugăciunile în Duh și în adevăr trebuie să lumineze sufletul, să-l schimbe la față, să determine nașterea cea duhovnicească, Coborârea minții în inimă este concentrarea gândului, a cugetului, în interior, în Duhul nostru, fiindcă, de fapt, Sfinții Părinți prin inimă înțelegeau Duhul, adică să trăiască și să respecte poruncile Domnului Isus Hristos ca să îndeplinească această condiție. De mă iubiți, păziți poruncile mele. Ioan 14.15 De aceea porunca, rămâneți într mine și eu într-un voi,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 De aceea, în cuvintele Sfintei Evangheliei, găsim Duhul Domnului. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt Duh și sunt viață. Ioan 6,63 Și le poruncește ucenicilor săi, luați Duh Sfânt. Ioan 20,22 Fiindcă Duhul este Cel care dă viață. Ioan 6,63 Ca să aducă la îndeplinire aceste porunci, Sfinții Părinți vorbeau între ei prin versete din Sfânta Evangheliei. Iar Sfântul Serafim de Sarov, după ce și-a însușit rugăciunea minții în inimă, citea zilnic din Sfânta Evanghelie în Duh și și rănea Duhul cu lumina din cuvintele Domnului. Rugăciunile în Duh și în adevăr trebuie realizate pe versete din Sfânta Evanghelie pentru ca să fie Duh și viață și în ele să fie calea adevărul și viața fiindcă Tatăl ceresc astfel de rugători, își dorește Ioan 4, 23. Rugăciunile în Duh și Adevăr trebuie să fie de iubire, slăvire, mulțumire ca să împlinească poruncile. să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta, deuteronomul 6, 5. să vă iubiți unul pe altul, Ioan 15, 17, să iubești aproape al tău ca pe tine însuți, Leviticul 19, 18, și iubiți pe vrăjmașii voștri. Matei 5, 44. Temeți-vă de Dumnezeu și Dațului Slavă, Apocalipsa 14, 17. Rugăciunile în duc și în adevăr se rostesc după metoda rugăciunii minții în inimă, fiindcă prin inima Sfinții Părinții elegeau de fapt, nu numai Duhul nostru, care trebuie transformat în lumină, prin lumina din Cuvântul lui Dumnezeu, iar El să transforme în lumină și în Sufletul și apoi toată ființa noastră. Este un proces îndelungat care se face cu mult efort și cere râvnă, credință și iubire. Este zidirea noastră lăuntrică a Bisericii lui Dumnezeu. Sfârșitul acestui proces este rugăciunea harică atunci când auzim glasul Duhului Sfânt care se roagă în noi cu suspini negrăite. Smerenia, pocăința și râvna se exprimă prin calitatea și cantitatea rugăciunii, prin felul în care facem poruncile, prin eliminarea trufiei, mâniei și lenei, a de sine, a mulțumirii de sine, a fiindcă nu avem dreptul să-i judecăm pe alții, dar nici pe noi înșine, ci să trăim pentru Domnul. Rugăciunea înduc și în adevăr ne dă această trăire pentru Domnul este darul Dumnezeu a celor ce își poartă crucea poruncilor. Și știu ca Sfântul Petru ce valoare au cuvintele Domnului. Tu ai cuvintele vieții veșnice, Ioan 6,68, fiindcă le trăiește cu fapta... Roda pe care o aduce un suflet Dumnezeu arată măsura, calitatea și iubirea Lui. Semnul pătrundirii rugăciunii în duc și în adevăr este o durere în piept ca o rană care se simte tot mai accentuat la fiecare răsuflare. Este războiul nevăzut interior al cuvioșilor și rănile lor sunt ale sufletului și ale inimii. De aceea, dacă va scuipa sângea, Nahoretul să nu se sperie, fiindcă sunt lacrimile de sânge ale sufletului, așa cum le-a vărsat pentru noi Domnul. Când s-a rugat pe muntele masinilor, atunci se de rădăcinile răului, ale smochinului fără rod, ale pomului cunoașterii binilor și răului din raiul sufletesc, ca să nu rămână decât pomul vieții. Viața mistică este jertfa lăuntrică. Ea se deosebește de mucenicia văzută exterioară din războiul cu lumea al mucenicilor, fiindcă este războiul cu duhurile întunericului, nevăzut al cuvioșilor. Este botezul cu sânge al mucenicii inimii care se curăță și dă lumină sufletului. Mucenicia este un dar al lui Dumnezeu. Fățarnice care se fac pe ei înșiși mucenici făcând voia lor și nu voia lui Dumnezeu, pun să fie răstigniți pe o cruce ca să dovândească stigmatele mincinoase. Fără mucenicia le untrică, orice astfel de mucenicie nu are valoare. Valoarea muceniciei o dă iubirea lui Dumnezeu, smerenia ce hristos ascultarea poruncilor. De aceea, când dă definiția dragostei, Sfântul Apostol Pavel precizează de aș și împărți toată buția mea și de a-și da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. Corinteni 133. Această falsă crucificare dintr-o fie și spre slavă de șartă nu are nimic plată la Dumnezeu.